Imnul 7 Cerere către Dumnezeu Și cum a lipit de Dumnezeu și văzând slava lui Dumnezeu lucrând în sine, Autorul s-a umplut de o uimire minunată. Cum mă închinție care ești în mine, dar te văd departe, cum te înțeleg în mine, dar te observ în cer. Tu singur știi care le faci acestea și luminezi ca soarele în inima mea materială, în chip nematerial. Tu, care ai făcut să strălucească lumina slavei tale, Dumnezeul meu, prin apostolul și ucenicul și robul tău, Prea fericitul Simeon, luminează și acum în mine și învață-mă să-i cânt aceluia imnuri în duh, noi și vechi, dumnezeiești și ascunse, ca prin mine să se arate minunată cunoștința ta, Dumnezeul meu, și înțelepciunea ta cea înaltă să se arate și mai mare. Și toți să te laude pe tine Auzind Hristoase al meu Că vorbesc în limbi noi Prin harul tău Amin fie Doamne După voia ta Eu pătimesc Eu sufăr dureri În sufletul meu smerit Când în lăuntrul lui Apare clar lumina ta strălucitoare Dorul iubitor se cheamă și este în mine durere. E o durere pentru mine de a nu te putea cuprinde întreg și de a nu mă sătura cum doresc. Aceasta mi se întâmplă și suspin totuși, fiindcă te văd, aceasta mi ajunge. Aceasta îmi va fi slava și bucuria și coroana împărătească. Și aceasta mă va face asemenea îngerilor, mai presus de toate cele plăcute și dorite ale lumii. Ba, poate mă va face stăpâne al meu mai mare decât ei, căci acelor ale ești nevăzut prin ființă și neapropiat prin fire, dar mie mi te arăți neîndoielnic și cu mine te amesteci prin esența firii tale, căci nu rămân despărțit de ale tale, nu sunt tăiat cu totul de ale mele, și firea mea se face ființă a ta și ființa ta firea mea. Deci, împărtășindu-mă de trupul tău, mă împărtășesc de firea ta și de ființa ta cu adevărat. Mă fac împreună participant la Dumnezeire, dar și moștenitor al ei în trup. Deci mă fac mai mare ca ființele trupești. Mă fac fiu al lui Dumnezeu căci n-ai spus către îngeri, ci către noi, numindu-ne Dumnezei. Eu am zis, Dumnezei sunteți și fii ai celui prea înalt. Psalmul 81, cu 6 Slavă milostivirii și economiei tale, că făcându-te om cel ce ești Dumnezeu neschimbat după fire și, rămânând neconfundat, aceea și aceasta mai făcutu Dumnezeu pentru totdeauna pe mine, cel muritor prin fire, unind cele despărțite în chip minunat cu Dumnezeu, prin voința și harul tău, prin Duhul tău. Amin.